Сам покульгав у бахчисарай, а, вернувшись, мовчав захлято і тільки ночами стонав тяжко крізь сон, наче стреножений бугай. Незабаром рознеслася чутка, що кілька мужчин зникло з Мангуша. Потім не стало цілої родини. Спершу мовили про них, що пішли шукати місць, та шили в мішку не втаїш. «Засиваш повтікали», – сказав Стратон до Марії, і шарпнув сорочку на грудях, аж репнула. «Стратоне, Стратоне!» – дорікнула Марія. «Чому ти не послухав мене раніше?» «Але ж не пізно ще, – гарче заговорив Стратон. «Ти з грамотою, я, а Мальва, вона вже не твоя». «Мав би ти своїх дітей, Стратоне?» Так не говорив би. Певно, не поверталися б вони більше до цієї розмови, та несподівано завітав до них пастух Ахмед, дорослий, зможнілий. Він зовсім не був схожий на татар, які ходили низом. Красивий тат із густими чорними вусами зійшов з гір, Гнаний. Невгасимою спрагою кохання. Понуривши очі, промовив. Ахмет знає, що все пропало, але забути її не може. Я прийшов, щоб вдихнути повітря, яким вона дихала. Мовчали старі. І мовчав Ахмет, звісивши на груди голову. Ахмед сильний і сміливий далі пастух. І якби мальва хотіла, Чей не може донині любити хана, Бо ніяка пташка не любить свого господаря Який держить її в золотій кліці. Якби вона захотіла, Ахмет украде її. Він знає всі дороги в Криму До самого хмеля, Відвезе мальву на своєму коні, Бо Ахмет любить, А плати, Ніякої за це не схоче. Ні любові, ні ласки. Слугою її згоден бути. По-молодечому схопився Стратон із лавиці. Обняв Ахмет. Ти можеш це зробити. Ти можеш. Ахмет усе зробить. Марія, чого ти мовчиш, Марія? Надія осіннила матерне обличчя. Вона пожвавішала, сказала... Я піду, Стратоне, до неї, я завтра йду. Стояла біля ханських воріт і не наважувалась постукати. Білявий воїн відчинить і спитає знову. Чого тобі треба, стара? А тоді вона закричить. Ти син мій! І вже не відчуженця, Від рідної дитини почує образу. А чи справді він син її? Як дізнатися в кого? Скреготнули ворота. Інший стражник пропустив Марію. Кров відплавла в неї від серця. Де ж мій Селім? Де Селім? Тихо зойкнула. Та нічого не відповів вартовий. І пішла Марія повз соколину вежу до гарему. Євнухові дала таляр. І наслухувала. З глибин гаремних хоромів Ледь чутно Долинала пісня. Ой, що ж то за пісня Та про чорного ворона, Що над морем кряче? Вбігла мати в кімнату. Підвелася Мальва з Міндера, Якась така дивна, Блідевна і лице, Хворобливо пламеніють очі. Мальва, ти хіба «Нічого не знаєш, що діється в світі? А що діється?» «Були, поспівали і поїхали. Звідки мені знати, що діється?» Хан не розповідає про те, що робиться за стінами гарему. «А я? Я коштовностей багато маю, мамо, і не знаю, що з ними робити. Ти візьми трохи». Дівчатам досив мангуши, сердешна моя, ой, де ж ті твої мрії, проміць твого кохання. А що, хан послав поясир туди? Мальво, зашепотіла Марія, послухай, що скажу тобі, побратим, твого покійного батька Гетьман Хмельницький побив ляхів, ворогів наших предковічних. А хан іде йому на допомогу. Ти послів козацьких бачила тоді, але ханське слово зрадливе. Хто знає, що він завтра вчинить, а тепер є нагода. Ахмед поможе нам на Україну, люди йдуть. Чекала відвіту. Очі Мальвені прив'язалися до матерних і довго відірватися не могли. Та враз, ніби струшуючи себе шкаралупу отупіння, вона розвела руки і заговорила, прислухаючись до своїх власних слів. «Доля моя, мамо, це доля моя! Ти кажеш, іти на Україну? Як мені йти? Я ж зовсім не та, що ті з Дніпра. Я лише... Затужила по них, і чомусь її туги позбутися не можу. А сама твоя мальва, татарська, ханська, мамо, потурначка ти моя, мамо, а може, хотів твій Бог, щоб мене в ясир забрали, щоб я забула своє, я ж тоді розбудилась від рідної пісні, коли стала ханською дружиною. Може, мені призначно більше добра вчинити для твого краю, ніж народити козакові дитину. Що ти маєш, доню? Ти є сирка, в роботизні. Що можеш зробити? Кажеш, хан іде на поміч козакам і можеш зрадити їх, я не дам йому цього вчинити. Він любить мене. А тепер я розпалю його любов. І стане він вірним хмелеві навіки. Царі Мальво зраджують, не радячись ні з ким. Як він це робить, то що? Я і побачила Марія давно вже забути. Батьківський козацький блиск спалахнув у очах потурначки. Іслам Гірей дивом дивувався несподіваній переміні. Султан ханим. Ввечері Мальва зустріла його бурхливими обіймами. Надмір ніжності підкотився ханові до горла. М'якнув жорстокий володар, забувався в її гарячих пестощах. «Ти, мудрий мій цар, ти, світло очей моїх, – шепотіла Мальва, – ти, лицар, – перед яким падають вороги твої, ти вощ, що подаруєш волю своєму і моєму народу. якому твоєму, Мальво, звівся налікоть хан і сторожко глянув на дружину? Ти ж мусульманка, як і я.